Falënderimot janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, Zotin tonë falënderojmë për i të falë dhe udhëzimë kërkojmë salavatet selamet për shëndetit më të mirë mbi të dashurin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Shokëve të tij besnik, familjes së tij të, ti, të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, e përcollom gjysmën e këtij muajit të begat, e lutim Allahun Allahu ta kët pranuar e na kambej gjysmë tjetër ku në të cilon gjisëm është edhe nata e Qadrit. Elusim Allahun që Allahu xhëlaluat na mundson që të arrijmë këtë nat, duke qenë në shëndet e të mbushin fletët e kësaj nate me me vepra të mira. Do të vazhdojmë me lein Allahu te bareke o te ala me karakterin dhe moralin dhe cilëtet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me klas dhe grupe të ndryshme të njerëzve. Në leksionat e kaluara pam një kategori të veçantë të njerëzve, e cilë e ishte kategoria e njerëzve me shqisa të mangta, si të verborit, si të qalët, si të gjymtuarit ekstumerat, si trajton të, të Muhamedi a.s. dhe ajo kategori logaritën nga kategoria e të sprovuarve në trup. Sot dhe vlasim e lejnë Allahu të bare kjo e tjara për një kategori dhe raportin e Muhamedi a.s. me këtë kategori, e cila kategori përfshin shdo njeri në këtë bot, por se me dos të ndryshme relative e cila është ajo ajo është kategoria e njerëzve të goditur nga belaja nga sprova e a ka ndjerë mbotë se nuk është goditur nga sprova s'ka mundsi Allahu te bareke o ta lan sura al-Baqara wala nabluwannakum krejt juve kena me ushtie mbela ka than pejgamberi alayhi salatu salam a din se kan ze imam ibn majah se pejgamberi alayhi salatu salam ka thane hadith Ma vaqiya mina dunya illa bala'u wa fitna. Qal lanallahu salatu wassalam, nga kjo botë nuk ka mbet pos bela dhe fitne. Pra kë donjës ne apo jetojmë të dëruar, lazer, është test. Dhe kështu të till duhet ta kuptojmë. Po e kuptuam gabim, edhe jetojmë gabim, edhe përfundojmë gabim. Çish kuptohet gabim, kur mendon se këtë dunjak e harmë jetu, kur mendon se këtë dunjak e harmë kënaqsh, kur mendon se këtë dunjak e harmë me xelbrua dhe me me vendos këta energjitë në këtë botë. Po këtë energjit që më vendos këtë botë mirë po me qëllim të jetës tjetër. Andaj tha Alaihisalatu sallam, kjo botë s'ka pos bela. Dhe dietar gan than, çdo njeriu është i sprovuar, po ti se ngjën sprovën e tjetryt. S'ka shpi pa bela, s'ka shpi pa fitnë, s'ka shpi pa test. Por se njeriu e ndjen atë afër lëkurës, edhe nuk e di se ç'ka ndodh me kuçiën edhe edhe atë i cili nuk është afër Tina. Andaj si si dhe i Muhamedi a.s. me njerës të cilët shfaqe i belajat e ta. Në kuptimin, ketë në në mbela, ketë jo bela të kuptimit të hasmëris, jo. Bela në gjuhë në Kur'ani dhe më dhanë me testu zoti. Bela, se të na shkom bela në kuptimin e, e kur jetë dikan në hasmëri, jo. Bela në Kur'an dhe më dhanë me të futë Allah unë test, me të sprovue, me të futë më provim. A do të kalosh provimin, a do të dështosh. Andaj këtyre njerëzve këtë termologji jemi të sprovuar, se kënje një test apo analizues ve lau jelo la çalo mos na sprovon përrmërmita katet tona. Andaj pejgamberi alay salatu selam, por çka kse ishte më i sprovuar i njerëzve, edhe çdo sa anë shijonte më shumë fish se sa se sa të tjerat, ishte edhe modeli më i mirë se si njerëzit i kalojnë sprovat. A njerëzit që ju vënë ndonjë sprov, a kujen ndonjë vela, a kujen ndonjë test iran Dërzoen E flasin keq E idhon me Allahun Gjele Gjelelu Qështë do përmejmi nga Fjallet e djetarve Shembujn nga njerës të cilët Kur ka ardhe një bela E ka ofendu Zotin E ka sha Zotin E kështu më radhë pëse Se ka tham këshyre shkam qoj Këshyre me shkam goditi E kështu më radhë A nojë muslimani Dua që truni i ti Shpirti i ti Psikika e ti Të stërritet Kalitet Në pritjen e belave në pritetin e testit, në pritetin e asajse unë jam në test në këtë dunjo, s'kam ardhur në xhennet, na kena zgritpi në xhennet. A dhe më zgritpi në xhennet, aty ka thënë poeti tubi at ala kederin wa anta turidu safwa, ka thënë poeti, kjo dunjo është ba e përzime, është turbullue, pim xhennat ka zgjitur ademi këtu, ka thënë se do ti ket pastë. Vëdi, njerëzit doin mu kanë kët vji, s'ka kët vji. Këtë në vijë është beqë gjenetin Allahu subhanehu vë të jala. Ndë e ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallem, adhinë që kanë zhiri më në Bukhëriju, nga bihorera, ka thonë aleyhi sallatu sallam, kujtë Allahu ja do khajrin e godet. Shiko, në bazë, në themel, qëndësisht, pengamberi aleyhi sallatu sallam, ndryshon nga përcëptimet e njerëzve. Njerëzve që ka thonë, kërë e shojnë dika më bërshimë dhe ka jetën e q Ka vetur, ka shpi, ka familje, ka e vlad. A, qështu, thot? Apo, qështu? Kjo s'ka lidhje me kajrim, s'ka lidhje me të mirën. Ka thonë Alehi Salatu e Selam. Kur Allahu e doni njeri e godet, e gjunë me të godit, me të belajës. E partë piktin dhe kush janë? Pengamber, Alehi, Alehi Salatu e Selam. Adaj, Pengamberi Alehi Salatu e Selam, në bazëja ka ndru muslimanit përseptimit, që ta kuptonë se kjo dunja është dunjaja e një fitness edhe e testit edhe e sprovës. E, ka nxjerrimom Tirmidhiu dhe Ibn Majah nga Anas ibn Malik radhiyallahu an, tho dukeam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith, "Aydamul jazai ma'a idamil bala." Shpërblimi i madh te Allahu është nga sprova e madhe. Sa sprovosh, çaj sproblej. Nuk mund ana të mos provuë me diçka të lehtë e me prit ç problemin e Abubekrit. S'ka mundsi. S'ka mundsi na mu testu me diçka të lehtë. E Allahu gjillegjellallu neve me nabobarabar me Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem Qa atësa ne së provoemi, asë edhe edhe shë problemi Ka thanë aleyhi sallatu e selam Kur Allahu e do një popol Ibtelahum I së provon Pra, nuk duhet ta kuptojmë se Allahu ku të ashlon të i një së prov Se, qka në gjithë muë Joja jo, Allahu po do me të stuë Po do më testua kemë dal për kësaj sprove i pastër dhe i shpërblyer te Zoti Subhanehu ve Teala. Qadallallahi salatu selam, faman radiya falehu rida. Ku knaqesh me sprovën, knaqet Allahu me ta. E kush i dhënohet, i dhëohet Allahu me ta. Kjo është testi. Tashan Allahu në sprovë, edhe të këshir. Apo knaqesh, apo i dhënohesh. Si ti dhëohesh, i dhëohet Zoti. E çyshibia më i dhun, më i dhunëve as pat dikën tjetër përveç mua. Sporrekët kjo sprov, external për shprehjeve të ndryshme dhe të sa di përmenën njerëzit në në fialët e tyre. Andaj njeriu duhet të ketë kujdes në perceptimin, si e pranc sprovën, si e lexon ti sprovën. Leximi i të nderuarve lezën, nuk oj vetë leximi i librave, edhe një ras që që në rast se ta çon Allahu si e lexon. Edhe një ras që që në rast se ta çon Allahu te barekehu te ala si si e lexon. Në komentet e këtij hadithit ka dhënë dietarët pejgamberi alayhisallatu wasallam Naboz, dënyan e gaçuit, ha, vendi belave. Apo vendi belave. Pse po e theksojmë këtë, të nderuara zot, se neve me kalimin e sistemeve, me ka, me ardhmën e komunizmit para asaj socialeve, para asaj sisteme ndryshme, etaj demokracia, eliberalizmi, njerëzit e kanë ndryu perceptimin. Çfarë bëjnë? Tjetojnë për këtë botë, ta ndrejshin këtë botë, apo yesh eloku xelbrimi e kështu me radhë. Dhe mashtrohen njerëzve. Mashtrohen. Çat isha njerë studek Çatuki vazdon me ec si sikur s'ka ndodur kurrë. Mbushën varrët njerëz dhe na prap vazdojna me me ndrejte me me emer me tukë dunjos. Merremet tot, o Allah. Smerremet tot. O na ball ball po munon mi apo? Tha Allahu te bareke ve teala, nasulul fajr wa tuhibun al mala hubban jamma. Ejë parat pidoni shumë ju njerëz. Parat pidoni shumë. Ju vi undron disponimi ju njerëz me parë. Kur eki pa ardhë nxëjë Njeje disponum, më bë homs me pas, s'nishe disponum. Faleh Sallallahu Alaihi Wasalam, Taiz. Rob i dështum. Robi i dështumon sa ka parë një jetë mirë se s'ka parë s'një jetë mirë. Kjo robi i dështum. Anda në dietarët, na e ka rregulluar pejgamberi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasalam me këto hadithe, kanë na ka rregulluar perceptimin. Kanë nda disa për dietarëve, muslimanë i match mi çka bën? Kur të goditet me musibet, e bën një të njëjtën punë Ska e ban i qmej nduri Mas do ditve Apo, përshemur I vdes dikujna dikush Apo, zakonisht Kër është prova, thmija Eksomerat, dovan dhimta me malë Apo i ndodhë një musibet Di mundësian Mundësia e parë është Mas tërodhë ditve, me pas dhe ditve Prap këmu këthjelti Ski ku shkon, që këmë e bëhe A dhe ka dhon i qmej nduri A i shka ska iman A i mas njanë di mujve prap këthjelti Tush kthjellët, po do shkave babas, spat më më dal kundër likurës. Mesmi e i mës mi pit parandit e bën çeta. Shiko çe çe ka ndonjë ditë danë, muslimani pit parandit çka thot, na jena. Mir, të Allahut janë. Te Allahu që na mukthije. Mir, ai çka parandit thot, ku kush kam gjet? E i gris petkat. E janis me vajtuë. Mir, a shkon kët tanjetën do vajtuë? Jo. Në ditë 2 ditë, në javë, në 20 ditë, 30 ditë, mas një vjetëve sikur mos i pas ndodhur kur gjò. E dietar thanë vingo me sa me soj muslimani tha bande se ta pit parazdit se shki ku shkon do mund a vande mas dimujve au qetsove mas pes mujve au qetsove mas 12 mujve qetsoje me pit parazdit sepse zoti jelle jelaluhu nuk rezisto ku ku me ku me gupi allah te bara keu taala ana te ajin muslimani kur i vdes digush te allahut yemi te aj kena mukti aj ska seson aj vajton aj gris aj mazi eksoj me rad edhe me fon çço çço çço deri sa kthej sikur gjendja çka e ka pas muslimani në të parën në në të parën në të parën, parën ditë kjo është ajo që e kam marrë në gjetarë në bazë nga perceptimet e muslimanit nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wa salam si sioj ai me të sprovuarit kush provoi dikush pejgamberi alayhi salatu salam ka thënë marrë ndjeshmëris ka thënë i holl në ndjenja i holl nga domethën bashkëndjesi me tjetrin Ska thona, tit paska roka po, e bafsh Jo, a i ka bajt bashkë me njerëzë Ale i salatës selam Një dit për ditve të regonu Sama Sama i binu zejtë Thot, jaqoj një qike për nga mberi Se selim një njeri Mi një qup e mësam lajnë Se djali vetë është të dek E përmendëm, Zajnebja e ka qup për djali në vetë Se është i dek, është i dek djali I vogël Edhe për nga mësam o konë me gjlis O konë me njerës, thuët se o konë i ang që i qikës tejmë e selam edhe thuj që shtu që ka mi thënë ka thënë thuj in në lillahi me akad dhe kjetë që ka pe citojna uh, është sunet me e thënë kur dikujt i des dikush që ka i thënë e Allahut është ajo që ka e ja ka mor që ka mor Allahut hujë s'ka di shka Allahut që është e hujë ke dunja ka thënë e Allahut është e që ja ka mor edhe Allahut është e që ja ka thënë ajta jep, ajta mer pas e ka thënë dhe gjithshka të allahu është me e gjel me datë, ka shkujt datët asë para vaktit, asë as pas vaktit fel tësbir, fel tëhtesib letëbaj e sabër, thuj qikës teme edhe në talogari të shpërblimit e zotit kështu i ka thanë, zëjnebit kërja ka këthyje kënjeri qikës vetë lajmin atër i ka thanë, thuj pengamberit babës vetë a.s. i baj benë allahu letëvene, letëvene se së provën e kam tranë, pra pavarësisht e di që jo do një pozitë ran, po le dvjene se e kam edhe unë ran. Edhe pe jonsam i ka mor bura që e ka pas, Saadim një Obedin, Muadim një Gjebelin, edhe disa prej shokve të mdhejtë të vet, edhe ka arte shpia e Zajnebes. Kër e ka pa po njipin e vet, pak para vdekes. Edhe e ka mor, e ka ngritë shtu, edhe i ka dol shpirti. Edhe a i ka shlu një loj, do mon rënkesë, një loj zani që diqëm, kur del shpirti. Allah i në lesovë të gjithë dhe këtë nga dalë shpirti Edhe, për nga mërja le i salatu samë Kër e ka pana të gjendje të i dalë shpirti Ka njës me kajt I ka, ka dhimët, një pivet Edhe, ja ka njës me kajt Më një erë saadi ka reagu, i ka të një rësu er, Allah Qka akjo? Se, se po ka në ti? Nëse ka mëndu që është ndalu me me kajt Se për mështë muslimat jo ka ndalu vajtimin Ama vajtimi nuk o vaj Vajtimi o fjala Fjala, rënku, fjala e cila argumenton në hithrim Pra sa i miru kanë pse e mur Apo që shprej njerëzit Sa të në lanë Allah i rahat të në e mur njerëzit Kështu e shumë komend Sa të në lanë Allah u rahat Qish atë të ka përzia Allah Gjell u Gjele Gjelalu Dishka që ka sështë e ti Ti në shpitane kur mer Apo, mer në shpitane A ka drejt me thanë kë ishia ma hangër shpiju Jo, do shë shpija jo dhe jo E ky univers është i Zotit. Si mund është mi than Allahu Saduna lahan rahataj? O pik më nai mort. Po çe ju vdes këteve? Allahu u jelvolta këtë gjëson në Al-Baqara. Në një rast kur njerëzit kanë filluar të diskutojnë për vdekjen, Allahu ka thënë: "A lam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum uluf?" A di rasti na aty atyra njerëzve që kanë dalë pi shtëpi e tu ik pi vdekjes. Thuqë se a përhapni ismuje e kanë dashur me ik pi vdekjes. Ka të në shkojmë dikun shka së në zevdekja Thotë Allahu u gjelua Me mija kanë qenë Fë kale le hum E Allah ju tha Vdisnin ven Me mija Që Allah u gjelua e marë shpitin Kuj ti nga mi thonë Qa kë nga mi thonë Andaj Shikop e më samë Andaloj vajtimin Jo të qarët Andaj tha Alej salatu e salam Hadihi rahmetun Gja ahla Gja ahla Allahu fi kulubi i badi Allahu e ka vendosë këtë rahmet Në zemrat e robët vet Unë jam robë i zotit Edhe jam n edhe çaj për nipin të. Pastaj tha Ali sallallahu alejhi dhe sallam, Allahu nga ropt e vet i mëshiron ata që janë të mëshirshëm. Ado se do del shpejt loti, ado se shpejt mërziten, ado se shpejt ndjejn dhimbten e tjetrit. Kështu ishte pejgamberi alejhi sallatu vesselam me me të goditurit dhe të dhe të sprovuarit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alejhi wasellem prej ë mëshirës çaj kishte ndaj të sprovuarve Nuk e këshirë të qëfar pozit e ka person i goditur. Por që mu të na, mas kësa i ligjëratët, dhe tjetër dhe të flasim trajtimet e me mësa me fukarat dhe zëngina. Abo, na, na i dalojla. Si tjetë zëngin, shkoj me qaf, me, me gushlim, me kështë në rap. Dhe sa do një fukarat, si janë në menë në kërkush, hajt, sabër, letë baje, si na nevoj mu mirë shumë me ta, dhe sa nuk ishte i ti. Se dallonte njerin, allaj pastrucusën e xhamis kur kanë dhurë jetë, sahabët kanë thënë, "Hajt mos ta lënd na bëjmë sam, po shkoj na bevorros na vet." Se më e munua. E bëjmë sam një ditë, pe ditën se ka pa ku e pastrucusja. Ka dejë ke Resulullah, "Pse s'e më keni thirr?" O pastrucusë, "Se s'e më keni thirr." Ishte rahmet për këtë. Kështu tha Allahu te bareke vexhala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Te kemi dërguar Muhamedit rahmet për këtë njerëz. Jo me dalluat Andaj shiko për nga më bërja lehi salatë të seram Të regon Enes ibn i Melik Radiallahu an Se një, gru një grujes për e gravet të muslimanve I kështë e vdekf mija Edhe ka shkua jo të vorit tukaj Edhe ka arse Ka than Ka than fjal që zë du të mithan Ka than fjal që zë du të mithan Dhe kujti ku ka vdekf mija e di sa aran Dhe kujti ka vdekf mija e di sa aran Dhe kujti ka vdekf mija e di sa aran Dhe kujti ka vdekf mija e di sa aran Dhe kujti ka v u anku shumë, duke qaj, edhe e ngriti zanin tukaj, atare ju afru për i prapa, për i nga beri së sëllëm, dhe i tha, ittëkillaha vë sëmiri, tut ju Allahot, dhe bansabër. <clears throat> Apo, ajo sa ishte godi, tut ju Allahot, dhe pas bansabër, e ajo i tha, i lejki anni, e këtipi këtu. Nërgojo, nërgojo se unë e kam sëprov, ti tash më thu, ittëkillaha vë sëmiri, <clears throat> mirë po se ka ditë se është për i nga beri sëllëm unë ushtonë njëri kaq i ka, ka thonë "Kifriq Allahu, bën sabër." Ka thonë "Largojoti." Largojsoni jamë sprovu me tash. M'ka dej fëmia. Apo atar i thonë asaj "Ma von, u kom pejgamberi se shem çka tha, "Kifriq Allahu dhe bën sabër." Atar vrap ka shkuet te pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Vrap ka shkuet, edhe ka thon "Fa lam tajidhuhu indehu bawabin." Ajë ka menduar, do shikoj kjo është tem veti. ë Kë ka përmendësi vlerët pejgamberi sallallahu se alaihi wasallam do t'kurqom skuota ve pasam sku mungjet rojtar te dera apo mbretnit sultane te sunmrinte to so sunmrina se administratori apo ta ai e kan njerr ne dini asta ai sunmrin ata e kan lod me ata e kan lod me moj derën ai do da ashfar postim kan lod moj derën moj çela derën ka mbabu dall njerzit ti kujtoj se kiten i postmat apo e çka tha nuk gjet ata ai rojtar trokita dul pe pengambelin se ai ka menuesi tash Jo penga merr, dal diku shtëderat, prit, ka dal. Jo, jo, drejtë te penga sam ka shkuar. Do sa ju e dinin. Apo, smunesh me xej dikan çka? Ni posvogul e ka. Ha cjehet ja ata. Ha cjehet, mos fol me porçere. Mos fol me çata ja bllokojn qytetin ku kalojn. Prej Kibrit dhe krenëcies. Sigur ata sjan dropt Allahu jëlala. Sigur ai skam me dej, apo? Allaj duhet bu po një rob i Zotit jëlë jëlala. Penga merr u kan Alayhissalatu Wassalam, që mund me atrogit derën me hite aj asroi ta losku. As, Atjgo, jega, sigon ke siklet e ka, ka vorejt. Ka thon spat roitar te dera. O kjo vler e madhe, por pejgamberi Allah i sallatu selam, ai ka thon ja Rasulullah, vallahi nuk njefta. Se dita se je ti, se i ka thon i leke anni, ha, largoju shtosh, se kam kam zorule. Apo ata ri gaton pejgamberi Allah i sallatu selam, inna mas sabru in sadmatil ula. Sabri joj bes gud gudit te parnha. Ti ma von kem beu sabr, s'ka ka von. Amba sabri ska ja lavdron Allahu Kur'an. Cili është ku Allahu gjitha thot U e beshqiri sabirin Sabërlive jepi u myxhde Jepi fjallë që do të gëzohën të ardhme Kusho që ki, tha të parën gëditme Ta mamë ta mirë shlajmi në se ka ndohë dhishka eran Thu sabërla I thu sabër vetës Allahu që shtë e paska shkruj Që ki sabër shpërblejët shumë të Allahu gjitha Sa shpërblejët shumë Allahu për krejta shpërblimet në kur antë ndërrua dhe zërë Ka caktu e shpërblimi, që kje e ka që kash, me logari, që kje e ka që kash, që kje e ka që kash, apo, mirë, Allahu që dhe thot, inne me ju e fësabirune e gjërahum e sabërlive, vetëm, jo tjerve, vetë sabërlive, ja japë nga shpërblimin pa hesapë. Që dhe më thonë pa hesapë? Ka thonë komentatorët, veç Allah e di, kërkuj që tërë, me lashë të gërruve zërë, bëjnë hesapë, ta qëtë, që ka që hesapë në ki, si n Po dallo u jlivola, do t'u jap sabr live kur kush s'njeu numëron. Normalisht Allahu vë numëron. Shumë Allahu nuk i kët asnjësen. Po s'ka as me lek, as njeri që e njeh matematikën, as njeri që vanë llogarit, që mundet mja ditë se e ka blimin, aba, e lusë me ja dit sa e kaosh problemin sabr live. Apo e dish se Allahu inshallah na Allah vën prej prej sabr live. Mir po celiu është që sabr, apo është sabr dishka dha lehi sallallahu aleyhi sallam t'parlë godet me. Sa të mësh lajme. Apo dhe për shpërblimin e sabr live Ka thënë Allah, u të bare kjo e tërën, kur an In <tër> Allahe ma asabirin Allah josh me sabërlit E na shpeshat kër i thëjna Allah ja me sabërlit Se ditë që se kuptojna, di shjaba Shpesh se kuptojna E qash për të kalëzaj pak ma thjesh me e kuptojna E ki pa kër e kër e kini dost Apo e kër e kjatë njerin Shka së shifët kur Si të se dhe ka një njeri E ki pa kër e kini dost Një mik Apo një njeri që ka post edhe ti madh, edhe dhe rirat, E ti ki një siglet madh E dha doko cikur Allah pa usos usos se, se di që i ka mundësit me ta sos po që e më ti ki kriz ekonomike edhe e kini dost që i ka rejnët dhe mundësit financiare edhe i dhët rejrahat rejrahat heke ketë gajle, le ma muhe këta Allah pa të prunit dinart i rahatosh e i thue ketë familjës rejnë ras e usos këpun o dhën ku usos, po rejsa mor, e mora e e mirën, a i ka mundësit ta mëm të kam shif telefonin o da është inna lillaj vë inna i rajion a i ka tek, minjarë U tekzosh se po i thabe, ai tha. Para në këtë dallau, rrëra se un jam metie. A? A mundu ke djejnë këta? Ti nuk a nuk e njehna. Allahu xhajshme Axherusin, a e ndjen që është Allahu ma Axherusin. Andaj pejgamberi (salallahu alajhi wa salam) çka tha? Tha kur doje dikush mu rrok me Axherusin, Axherusin e ti thoja atina, un jam Axherusin. Un jam me Allahu në burr. Skambun mezi, apo? Ama dushmë ndjekta. Jo vetëm fjal goje, dushmë ditë që je nga pala e Zotit. Subhanehu we teala Rabbika Gamida li salaati wassalam në rregull ka thodhi ibn Haxhel es-Qalani ja fali at fialën se se di ti ku sa largoju shikova mëso luksa çisha jo më ka thonë më largoju se ka dit plus us musibe andaj shikova kët rahmet mat, sallam, me pejgamberit alayhis salam mejidat ay amsoi tha sabri aj sabri tamam sabr është parën her tani mo ka kalu koha dhe ti do të do të çetçohesh më më ande kjo ka gjempre traditë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na në ngushëllimin e njerëzve të sprovuar. Tregon Kurratubin Iyas shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a fodidibidë ka një mbledhje. Edhe ard një njeri me fëmijën e vet. Edhe fëmija vet, normal kush së dof fmijën, edhe fillonte me qarkulluar rreth vetes, e mirë te ulte pranë dhe bante muhavet me Muhameditin alayhisallahu alajhi wasallam. Edhe kështu që shihet zhvilluat disa mbledhje. Pra e ka marrë fmijën dhe ka nejt me pejgamberin alayhisallahu alajhi wasallam. Edhe ka zhvilluar biseda fëmija. Pazisat ditve nuk e shem Muhammed a.s. E di u thot që këtë vetë Kuo për filani Që i vindë të me qatë mija E rësullullah Asetia i ka dekët mija E u më sheni shpi për mërzijës U më sheni shpi Për mërzijës Së të të imë në haqër e së kaleni Këtu ka argument se mërzija të rëdzon Të rëdzon të akatin këtë Apo? Duhon, kur merë njeri lajmë Andaj, omër këtabit, burë një madhe U ka të zoha i kam ledhë pas taj kamt edhe i kam nuhë e në shalë. Abo, ati të vjekëza e, e kamve. Qiki o merë qikur e ka shti njerën e ka rëdzu, veç e ka shti këtu, kriva, jam i mshu, veç e ka shti, orëdzuë, qiki o merë kure ka morë lajmin, pas kandru jetë Muhamedi a.s. e ka nëshlu kamt. Abo, dhe nuk është mare, e shlo njerën të katë, sepse njeri është të mon e, përzirje mes njerën, a uh, gjaku dhe shpirtit dhe frymës dhe mendjes, ato ku të pozicionin krejt sikcela e ka efektin, efektin e vet. Thonja Rasullullah spo del se i ka dej djalin. Atare ka shku pejgamberi alayhis sallam dhe i ka thonë, "A eh, do ke djalin shumë se ka dej? Ka thon poi ja Rasullullah, shumë e duaj." Ka thon, "Të dashë ti Allahu ç'i do ç'i dëvon fëmijën tënd." On ka mënuqë që dashnia e me gamrin kulm i ka thon pejgamberi alayhis sallam, "Dash ti Allahu ç'i dune evladin tënd." a dhari ka thanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë o oh, filan o oh, filan e pse do i ka thanë o oh, filan kush e o oh, ki filani me përmendëm rregullin kur dikush ka bën një, një vepër që s'u dash të për t' tregue sahabia sa kallzon ajë dikush apo shemoti ajë kallzon dikujt në rast po në atë rast ka dhënë domon ka dhënë cynim për atë burrin që e kallzon ti ti s'kallzon thonë ndodhi rasti ama na si tabiata t'i gjemë kallzon inshallah Se zbomir ha drza, ka zor e gusha. Po çes ka zor sahabja. Po t'merre rastin ti le egushaj. I tha o oh, filan. Peu mëson nuk i ka thon o oh, filan, e ka përmendem. Po transmetuzi dha do oh, o filan i tha. O oh, se fulan, arabte vërdorrin në Kursademin. Ka thon o oh, filan, cilën e ki më shumë për dashnie. A çe ta takish lal Allah u kët evlat sa të kishe imër me paz nga vetit të muknash? Apo e dyta mundsi, që pamamta çelësh derën në xhenetin të të pritej Vladiot. Cën e do? I tha ja Rasulullah, kam çelëm maçel derën djali jam xhenet. Tha, "Kjo ka menduar ti?" E ngushëlloi Muhamediu Alayhi Sallallahu Selam. E ngushëlloi Muhamediu Alayhi Sallatu Wassalam. Ë, uh, kjo çka, çka argumenton ndër rrugës deri këtu? Se njeriu lejonu mërzit. Më Pas lejon me bó vebra që ja kanë dallu xherjati, cila është ajo mu pezullu. Atë on zdalmone. Jam kanë dondë jo jo, dil dil zhvillosës. Nuk, nuk e dhe në Allahu u Gjellalu, pëse ajt dhe vetër e ka morë? Dhe vetër e ka morë? A dojë për nga mërë ale i salatë dhe së nëmë që farë tha? Tha Allahu u Gjellalu e ka morë, sejnën e vetë? Lillahi ma ata, wa lillahi ma e khatë E Zotit ta e shë e ka morë, e Zotit ta e shë e ka dhanë Me talan të i dikush një amanet të shpia Edhe rria i amanet të dhëdhjet, apë të pare të mloja Edhe vjen i mërë, i Zotit parere A thuhë, une, s'kam Shkat mërë Allah o është të tina Po, t'i e lidh me ta Abo, t'i e lidh me ta Mirë po, e Allah o është ta jo Andaj, pejëmë samë e tha Cëllën e ki dëshirë Ata rrë i tha, kësabë i e ja, rësullë Allah A veç për mua qështua A veç pëse mua më ka dikë djallia ja? Pejëmë samë tha, jo Për krejt ata shka janë në rastin tan I vdes djalli E a ja i banë sabër I vdes djalli Ayvan Sabr shpërblimin e ka xhenetin Allahu te bareke ve teala. Fot ibn Hajar es-Qalani. Ne kemi gjetë hadithat e pejgamberis a selam se shpërblimi me xhenet vjen veç për punë të vogla, si për shembull, si për shembull për namaz, të vazhdush. Si për shembull për zakat, të vazhdush. Po so, punë e madhe. Si për shembull për hax, si për shembull për luftë. Ama me dig djali, e ti me bëu sabr, e me ta shpërblu Allah, me dhënë Allahu shpërblim xhenetin, fot ibn Hajar es-Qalani kjo argumenton se durimja shumë i madhë. Me ta morë Allah e vladin, durimja shumë i madhë. Shumë durim dush me bëhe. Zakonisht njerëzit, apo, e tregon ibn i bligjeuzi, njerë bligjeuzi, njerë bligjeuzi të Irakot, të Bagdadit, në shekullin e 5, të hijrejt e 6, thot, kam pa mësit e mi, njerëz. E kam pa, thot, një të të dhe djeqar, namazli, si hikke namazin me gjemat. Thot, një ditë pëj ditve i i vdis nipi qatë shumë për të lidhë me nipin e vetë dhe i risa shko im një gjozi pse, pse nisë me këtë premis namazli gjemart, me gjematu falke talë dhët dhët i kishte talë dhët dhët thë dhe javmur Allah u nipin edhe thaj fillu njëzit me bo doa a bo thaj i tham mëzban i doa se kja Allah ja të shti një nati me neve sa ma që një evlad ma mërë sa ma që një nip ma mërë thot im një gjozi E kuptova se ardha në xhami nuk ndrej çpale sa. Nëse s'ndrejesh hakikat. Jamon jamon aga bot, tufal, tufal, tufal, full Allah e ka marrën në nep, ka thonë që Allahu t'ushtin nati me neve. Allahu ku ka dushtin nati me njeriun? Apo kjo gjithmonë ka ekzistuar. E çish mund të m'ushti dikush i nati, nëse jani ti i ke borxh. T'ka don borxh edhe i ke borxh. Vjen dita ai thotë, "O burr, akon mund të ça të borxhi më aktije." Ti do çish për të mia me djatha ona. Jo vetëm i Allah këto. Ai di tipa ta dawn. Borx, a qe i përgjigjë sinjë anjerit, shiko kjo ndjesie e gabuame. Njerit kur e kthein borxhin, e ninat çka ti dha, ja t'i kthei borxhin atë çe. Ja, ha, demek marisa oti dy tet mariza janë kthie? O ka kalu kohat i ke menuesë, ato parë janë tuat. Ato janë tatina. Andaj tha Allahu pushtini natim me neve. Sa duhet njëri me rujë zemrën. Me rujë zemrën. Tha Aisha radhiyallahu anha, Muhammeshtroi me namazën e dikujna e dhagjërimën e dikujna. Nëse Aisha ska besnikri skain i mohi mren atje. Saludon për gjithçka për diçka të madhe. Elusme Allahun që Allahu na bën besimtar për periajtë dhe për mbrenda. Andaj dha, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Po ajo përkëjt. Pastaj tha alayhi salatu wassalam, "Allahu jelle walahu thot në rastin tan, kur robit ia marr evladin e vladin, dhe ka çujt, ha thamara, ajo lojca e frytit. Njëri ka evladin nga zemra, sa po? tha Allahu dhelelala kur jamar loi betam loçkën zemrën që e ka safi safi domethën kta e do veçan tha Allahu te bareke u teala e ai ban sabur sa Allahu dhelelala sik na us na paish jannet do no, nuk nuk nuk naz edhe nuk, nashna, thot, nuk ka diçka më të mirë se duhet mia dhan kti se sa xhenetin allahu sprovat e Allahu dhelelala çu do të më lexoje Sikur i lezën të pengamberi sallallahu Sallallahu aleyhi wasallem Gjithashtu pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam Hadin që kanë zhërimam Ibn Umajnë ka Muadim një Gjebeli Thot pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Betohëm në Allahum Betohëm në ata i cili ka shpirtin të më dorën e tina Kur vdes foshnja Edhe robi ban sabër Që dhe më në ban sabër? Kanë thënë dhe të artë Thot Te Allah i ka me gjitë Kështu ka rëkomen I Allah o të është, Allah o ka me gjenë Thot, pengambele, alej, sëladu sëlam Kur dhe se foshnja, edhe e robi ban sabër Edhe dali për para zoti gjele gjele U, bab, apo nan edhe e vlad Kanë ba sabër Cili dhe qopë për i tyre Thot, pengambele, alej, sëladu sëlam E tërhejgë zvar e vladi Në përmjet zorës kërthinzës Ha? Bisara rihi E tërhejgë nanën e vetë me Këni pa, zora, kur linje riu I këputët ajo Pesa Një pjesë dalë dhe një pjesë i bota kërthiz. Apo e tërëhës, o dallaj sallallahu alejhi dhe sallam, na në neve duhet kërthizës. Pra, se për ai ka dalë. Se se ka bó sabr, nuk e lesa. Ajë është jenet foshnja e tërëhës në anë navet. Prandaj, ju kam marrën jenem, Allah naruit engrain. Pse? Sepse ka bó sabr. E Allahu e din saq sprovosh me ta murallahu te barekuhu tehara evladin. Kjo është prej traditës pejgamberis sallallahu alejhi dhe sallam në, në në këtë në këtë kontekst. Duke isht komentuar a ditët e provës, ka çën njëri prej dietarëve të, të muslimanëve, i cili kalin në kohën e pejgamberisë sallallahu alaihi dhe miru, po nuk e ka pa pejgamberin alayhis sallam, ka çën Shuraih ibn al-Harith, njëri prej Shuraih al-Qadi, ka ndrojet në vitin 80 të, të Hijrit. Ky njeri as i madh u sa ka, saçi ka pa pas rast e ka xhikuar edhe sahabën. Në no, konxikac, ka bazën e akt të xhikimit, proces E ka gjikua dhe sahabën e pengamberin Më ka honë njeri madhë Po se ka pa pengamberin Ka qenë gjykatës për e gjykatësve të muslimanve Ka thonë Une kër godit na Më sprova e, falendoro, e falendoroj Allahun këtër her E para E falendoroj Allahun gjilluana Qiske ma e madhe Ka mundë ma e madhe më ka Në një thotë Sa mundët mu ma e madhe se gjykatë Ski i dejen të A bo Në ki i dejen si shka mundët mu ka ma e madhe thi dhe ka thon Allahu te salatu wassalam nit to hir në xhenem nit to hir në xhenem ti haron kis provash e ke pas Imam Shaviu ka thon edhe më pak edhe më pak se kash nit to hir në varr ta haron natën e dhandries është më së lund varr edhe vet ku ta ju inj dhajeu Allahu na le të sof të gjithë ti haroqit ke taknësia dagit apo shisia apo ka thon i them Allahu elhamdulillah ska më e madhe kash e dyta ka thon e falenderoj Allahun që Më dha sabër A, Nuk thash në shka që kësë duhet E katër ta thot, E falëndëroj Allahu në gjellu ala Që nga kam su me than Inna lilla Vë inna ilaihi raji un Ta Allahu t'jemi Edhe ta e kena mukthije A që këtë fjal Ta jetit Ta Allahu t'jemi Edhe të nga kena mukthije Ndë ruar gjemartlive Që u mejti Muhammad E tali sëra sëra Me ka pas përbler Aspe nga mërë se kanë dit Se ja kam su Allahu këtë fjal E pa da kam su Allahu Se di A da ja i diri Jo Sufi, çka ka thon? Ja safa, o aku ku për mua. Sabrun i jemil, Allahul musta'an. Al. Sabr i mir, Allahu qof ndihm. Se ka thon te Allahut jemi dhe te Allahut kema mukti. Foth Saidin Musayyib, e ka veçuar Allahu umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur goditet me thon te Allahut jemi dhe te Allahut kema mukti. Ka thon e treta ush kjo çe e tham. Edhe e katërta, them dhe kjo shumë anansi. Kur godit na tham elhamdulillahi sken fe. Së më goditin fej A i sa njerin goditin fej ove zër? A bo A tregum hadithin e pengamberin se selle Kur pejme sam, kaloj paran një njerit të shkun luftën e uhudit Kaloj paran u dashke me kalu një bache Por me kalu të të një vend tjetër E në dhe bache ishkojnë bache një qafirin E a i qafir ukojnë një verbor E dhe a i qa i tha O Muhammed Më zgabome më kalu ka bache Edhe e murdo dhe të gjuje Muhammedin se la shenë Pa vala i me ditë se të rokin mftirë, të kisha rokin mftirë, a ma i verëbër, zdi. Edhe sahabë të thamë, i hekën shpahatat, i mi bo hazër, përket zot njën që për, për që për thot? A bo, e dhe sa thamë, leje, leje, i verëbër në sy, i verëbër në zemër. A bo, shiko, sush problem i pas i verëbër, sy, për e më samë, dë verëbërin e ka bo muhezin. A bo, dë verëbërin e ka bo muhezin dhejti A më me ba më vërru zemra Sa njeri i ka sitë po se shetë Zotin Sa njeri i ka sitë po se shetë Kur'anin Se shetë vërtetën Abo Sa njeri i ka pare I ka dhënë Allahu shnetë I ka dhënë Allahu mundësi Po nuk e ndjekët vërtetën e Zotin Gjellegjellu Nuk i interesohen për Mohamedin Aleyhis Salat dhe Selam Sa njeri i ka shnetë E i ka dhënë Allahu kuvetë A i nuk e hargjën atë kuvetë Në farzë e po e hargjën harame Abo A doj Shurehi, fa thom, elhamdulillah, se roki fejrë, ka mujt me ta roki fejrë. Qështë e roki fejrë? Ka të regu i për një gjëuzi, ka qeni një muezin në Bagdad. Ka qeni një muezin në Bagdad. Edhe ka hip me thirë e zonin. Një dhip e ditve e shën një kumshike, një fqinje. Edhe kon gru e heshme e bugur, edhe i karasinit aja, edhe u ka dashurue. E i dashurumi, e i dashurumi, i dashurumi ka tham, i bëndë e mija, sigur ati këllit këllit në në Ti thuaj, ha besa jeta vazdon, thot jas vazdon. Po ti troth vetë si jivanë vëllai ashtu. E ja, do të kam e dekaj. Apo mirë po jeta vazdon, vazdon dhe vazdon edhe botë edhe më e mirë. Apo ai shkoi te burri te te baba i vet, tha, "A ma jepni kët çik të martoj, e ha ti musliman, nëna krishterë." Ai anizimin si sto, fajë ndroja fajë si duhet. Shikom goditja ku jon, në fe. Ai tha me menë, "Ha ti u baj politikë, apo? Ha ti u baj politikë." Tha për ju thamë që jam kryshter E ma sa ne ju në këthejra Tha për tamë pëndroj fejen Për bona kryshter Edhe jatha Edhe hinë në natën e dëndris Edhe natën e dëndris Kanë dalë në balkon Para se me hi dëndër Edhe për po hajnë e për po pin Edhe të angre të pi ka me të mollë anfit Edhe kanë drujit Thotim ju gjëuzi Fëhaja hasrata O oh, ku ku për ta e ku ku për neve Që kjo gëditjen fej Minë më ezin Pinë minare Në qafir As atë nusën se në ka prejk Asë gjëneti se në ka prejk Andoj, shikosh ka thash u rejhe Taone kur godit nga thamë Elhamdullahi Arab që s'ken fej Elhamdullahi që Allah musliman jam Ani, Allah e musliman ajen Allah namazli Allah e gjërushëm Kjo këtë në regullë E s'prova dhvinë e shkojnë S'prova dhvinë Vine shkojnë, këtë ka qenë për e, kuptimit, e të haditës e muslimanin në kuptimin e sprove të zotit e bareke Tregon ajshja, hadin që ka në zire ma në Bukhariu Thot, për nga mërë ale i salat dhe shlem ka të në hadith Ska ndo një goditje, që godet muslimanin Vetëm se Allahu jashlin gjunat me atë goditje Qoft edhe gjembat duke kalur rrugës Qoft edhe një therë që ti, ti thu rasisht, ska rasisht Rasish për ti, të Allahu ska rasisht Thot për e nësam, edhe gjemba që e shpon Allah ja hek një gjunat Abo, ka dë një gjunat i s'ke botove As kujtojt me botove Allah dëvran dikun Abo, ti dhu pahiri Tho, pa, Jo, se ke sinue Allah e ka sinue E ki një gjunat, zdo me të dënum në akirat E ale i salat se më tha E aj që ka pështon ke dunja E ndoshkon në akirat E ta shë njëri ju du të me zhe Dhe rusë për Allah në që Allah në ebë shëndet edhe në dunja e në akirat Gjithashtu prej, qadida se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në goditje edhe të provave pejgamberi alayhi salatu sallam ditë i dilti drejtve duke qenë në Mekë ka qenë një familje ë robësh e, e por mënom argatat më të modicit që kanë kanë kënone pejgamberit alayhi salatu sallam edhe për tërë ka qenë familja e Yasirit çka Yasiri u kanë rrob edhe edhe nënën e ka pas edhe grynë e ka pas robresh edhe djalin e ka pas rrob mirë po këty janë bo muslimanë Jënë kanë hizmeqarë të ebu gjehlit Hizmeqarë të ebu gjehlit Kërë janë bo musliman i ka lidhë dhe bu gjehlit E kanë unë i ka drut si si Tranë të madhë I ka lidhë me litarë Edhe middis vapës i ka rrej Edhe ju ka thënë Mohane fejnë e Muhammedis Adhe qëllë më si do një me pështuë Mohane fejnë e Muhammedisam si do një me pështuë Adhe në shka ndohë Adhe në për nërvozët të madhe Ka në transmitime se e kanë pështuë Njani për të tëre, e ka pështyje Sepse a i ka than E ka cënu Dishka me Muhamedin a.s. E, e ka ranu atë grujë Apo, e ka ranu e Edhe ka përmenjë dishka që ka nuk i përket Muhamed a.s. Edhe ajo e ka pështyje Edhe kër e ka pështyje, ati i ka i për kibër në qilë Edhe i ka morë dishtiza Dhe të të dëvja ka vendos Më barkë, edhe i ka mytë Edhe ka me të veç djali Edhe djali, o konë ma i ri, o konë ma i dopt Edhe i ka thënë, apëshet, babë tibana, e nanë që t'i bëna, t'i vrajta Shaje Muhammedin ari sëllatë e sëllatë Edhe i ka duru, ka duru, ka duru e Ka mor e bugjehli e ka nëzhej një hekër E ka nëzhej hekërin, që e thënë kam gjikë E, dzej, e dzej, ka nëzhej, e ka nëzhej edhe e ka lënë trup Shaje Muhammedin sëllatë edhe e ka hekë Shaje Muhammedin sëllatë edhe e ka hekë Edhe i mas disat të djegurave sën ka duru e Ka thënë, shka me thënë Çish po thotë ti? Dobam. Çe? Ti të bon, shauon po thon çish po thotë ti. Ka thënë jo jo, ti shaje. Ti shoje. Edhe e ka shoj. Edhe ka ardë te pemësam, ë, tu kaj ka thonë ja Resullullah shkolla. Edhe ka kalzu rasti. Ka thonë jo ja, mësumërzit, uam marr. Ka thonë ato ti se ke bome vullnet. Ka thonë zemra të Çekije, ka thonë zemra ka plot dashni për Allahun dhe pejgamberin Alayhis salam. Ka thonë se bie prap çashtu prap thujas çashtu e kur ka kalu pran babazve te nenazve ato ka mërzit shumë. S'ka mujt minimue, u koni dobat, edhe veçi ka thon, sabran ya al yasir. Ka thon sabër oj familja Yasirit. Ai ka ai ka myyta i midis rrugës. Ka thon sabër o familja Yasirit. Ka thon se kena mu taku në ju në xhenet me lejen e Zotit xhelalul. Kë ka cin tradita Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ngushëllimin e e sprova të të shokëve, shokëve të, të vet. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam Ka qemë për i tradites Se kër është godit Dikush në evlat E, e ka përkëzua Të regon se sa, Ebu Saeed el-Kudri Thot ka arni një grujet e pengamberi Sallallahu aleyhi sallam Edhe i ka tha një rësullallah Burat për mëson dërs, ligjerim Por neve grave, këramet pak anash A ka mundësime në e bërë dhe neve në mezhlis Për, për dërs Ka tha më për mëson po Më ledh në, edhe Une ju mbaj Lëgjerim Edhe u kam ledhë për nga mberi Me ta edhe i ka legjeru Pre pjesëve të legjerimi që ka ardhë në këtë hadith I ka thamë për nga mberi Nuk ka dhe një gruje Nuk ka dhe një gruje Që E, e ka një e vlat Ka ardhë aspetim Apo dje e vlat Apo tre e vlat Edhe i edukon Edhe i ban të moralqën Edhe i ban muslimant mir Apo Edhe ato i vdesin Vetëm se ba mësë penges Mësë qëra dhe zjarrit. Ata bomben ngjesme sa dyra grave dhe zjarrit Allahu te bareke we teala. Dobon kartu shtest te ai hadithi me edukua. Jo vetse ke njer ndunjo. Ja. Jo jo. Jo vetse ke njer ndunjo. Ja. Dushmi dush punu me ta. Esh me punu. Jo vetse me aproha yll ne vet çet çet vesh ja on ta. Jo jo miru me ta. Edukoj ata, shkolloj si duhet. Formoj si duhet, qe se tash po shojim gjera shum qutitshme. Apo, jepash arket hadith, na di pse kete jo eden. Apo E disa ku ka disa transmetime kuhiqon treçika. Po kjo vlen edhe për dialekt. Sa po dije. Zakonisht thon kuhiqë do kon treçika apo diçika apo liçik. Kjo vlen edhe për dialekt. Apo mirë po, më e keçat e çillo ku plot me njerëz që mendojnë se vet pse i kebo, ke votë në dunjo, ti ke dunjo si ke votë. Apo ti nuk ke votë. Ti veç një sebeb i vogël. Shum sebeb i vogël. A jo më ronat si lash, u më eduku. Sallallahu alej وسلم. Nëse njëra pijve jo edukon Edhe ja merë Allahu qinë në vala Të reja mërqikën E banë Allahu hijab E banë per dhe mesaj dhe, dhe dhe gjenemi Kjo ka qenë prej Të pra rritëve të pengamberit Sëllallahu aleyhi wasallem Gjithashtu Pengamberi aleyhi sëllatë E sëma dhiti që kanë zirë Imam tirmidiju e, Në gushtimin e njerëzve të e, sprovës E zakonish për e vëreni se sprova Për për sëritët Vdekja e vladit Tëpse vdekja e vladit është rra Vdekja e E rad, në më pikesë provave Vdes nana, vdes babave, zdaja, aja, ketë këto Ketë janë, janë së provave, për janë matleta Me të dheke vladi është rad Me të dheke vladi është rad Të regon e bu Musa e shariu Thotë pengamberi a.s. Kur ti vdes dikujt e vladi Allahu qëlle gjelalu I thotë me lacheve Ka battum veled e abdi A jamurët e vladin Robit ten Thonë poja rob Urdhrove dhe zbatuam me laç sot ka emocion. Urdhrove dhe zbatuam, qyshtove, marrja marrje. Atahu sallallahu alaihi ve sellem, qapdtum famrat fuadi. A yakinimor loçkën e zemrës sa? Kto çka argumenton, se Allahu e di çfarë emocioni ka robbi, a me laçë nuk e din. Me laçë nuk e din. Domthon, ti tamam Allahu qka. Dhema, jo. nuk e di diçka, ti të them ajo. Me laçë nuk e di, ka zbatu urdhën, ka zbatu urdhën. A Allahu t'i din djenja, që ajti ka kriju në djenja Tha ja murë t'lushkën e zemrësa Ata thënë pojara, qështave ti? Ata rrithat Allahu u gjilohala Qka tha? Qka tha? Qikot me sa pak fitën robin? Qka tha? Tha, o Zot, inna lillahi Ve inna i lehi ragion, t'Allahu t'i jemi dhe t'ajke na mukthije Dhe shprej lafdrime për ty, o Zot Ata rrithat Allahu të bare keva t'jala Ndërtoja një një shtëpi në gjennet Dhe titullon e ashtë shtopi falëndoruesit. Kë njëri ka falëndëruar Allahun te bareke وتعالى. Kjo është ajo betesim ka nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ngushllimi që ka ardhur nga pejgamberi alaihi sallallahu selam është një ngushllim shumë interesant. Pejgamberi alaihi sallallahu selam kur ka qenë në smundjen e vdekjes së tij na kur ka ndrujet e e ka marr provën e vet përmjet pajisje me ta lecu ti provën. Mi po këo lemë për atë që ajo Muhamedi alaihi sallallahu selam dhe i beson si pengamber dhe e ndjek dhe nuk ka në zemën ti dikush për njëzën ma i malë se Mohamedi Muh Alei Salatë dhe Selam ka dal pengamberi Alei Salatë dhe Selam para njëzën dhe ka thonë oju njërës s'ka dikush për juve që së provohet për i besimtarve ka thonë fel jetë azzëbi musibetihi bie anil musibet illeti të sibuhu bi ghejri ka thonë shto mushtiman që ka së provohet Lë të mëre mua për shembull dhe mi, do më të më kujtojë mua çë ta çetsojë dhimbtën e vet. Qysh më çetsu dhimbtë me, dhim me, me provën e Muhamedit alayhisallatu wasallam, më ta kujtoi se ajo godit. Një, e dita ai ka ndrujet. Maran për këtë njerzim, për këtë njerzimin, botën, glovin, se sa vdekja e Muhamedit alayhisallatu wasallam ska. Së ekziston. Kjo është besimi jonë si musliman. Se nuk mund të Ke, njerëzit me dek nuk ka ma e lejt Ma e ranë sa ]ニë! që ka vdek Muhamedi a.s. Sga... Tha lejt sëllat dhe sga... sëllat Ne të ngushlohët në pinjani pi uve Vesh kërta kujtojë për Muhamedi a.s. Ka vdek Ajo godit Ata i letësohës prova Ka të në lejt sëllat dhe sëllat Sepse s'ka dhe një burë për jometit tëm Që goditët pas meje Ma ranë sa sa jam godit une Zgodit është ma shumë se Muhamedi a.s. Jetim ka jetuë Ja kam rrah shokt. Ja kam rrah Aje parasia. Edhe çka thom mua me san parasin e vet. Kur ka shkuar, çats shumë umërzit. Kur ka ard Zuberi, e ka pa Safijen hallën e vet, motra e Hamzës, e vëso ka dalë almer atë almera. Hek neq neqal grui mos ta shofa. Ket këto, këto umërzija, këti janë goditje. E thir çka vet, tu kon në punë, serioze të madhe, siklet tjetër, hajde se më diç djali. Hajde s'tash për shkutën i nip. Piktuhin me gratë të veta Pis ciklet, ciklet Allah u gjazë britja jet Letër ke bunë në tabakën tabak, Ta kini mi kalu Vështirësi pas vështirësie Njoni dhëtë o gjazë, ka mu bobe mira Jo A ma në televizor drishë e po thonë A pa i paguët për me rejtë A i paguët për me rejtë A bo, ti mere për nga mbejrin Ka mu bo mirë mir? E veti njoni me Mahmedin Në sprovën e cile e lodhi shumë me, me uh, Mottasimin E cile kishtë e burgos Edhe njani tha O oh, hoq Abadhena i hermir Tha jo bur Jo Kjo imam Njani tha Ani be fladit na pak. në pak Ne në mësu me rejna Jo Tha kur kena mura hatu Tha kur t'ja një ispë me Vendost Kamu në par në gjendet A tër po Kështu Mos ti vallë që e kupton jetën. S'ka, s'ka rahati. Kush e kupton rahatin? Këto dunjë e ka kapur adresën. E ka u adresën. A e kipa ka kapur e ka bon kapur adresën? Të vend të marr dikush sot. A mundish një anë me shku në aeroport me ne? Thotë çetun po du me ne vëllai. E vëllai këtu i tranzit. Po jam sa os ul me nipën. Ka usul me nipën. Edhe i ka thonë sahabëve. A e dini unë me këto dunjë si shlidhna që a ulm çfarë thash po? A kemë jetuçë tu? Jo, këna më çuha. Etash aeroporti është domosdën prej simboleve më të çarta për përta për për portretizuar. Ti je në tranzit. Edhe njëri thon, "Ah, mirë kanalet bak këtu. Ktu po të bajnë gamizmet, po rri këtu. Ku që ve ne këtu? T'morrin me zor." E shembull dhe Allahu të shmaj lart. Njëri thot, "Unë, unë e kam drejsh 500 metra katror, kush ku u merr? T'morrin vallaj. A nuk ish ashe, a nuk ishin thon të thinjurat e tua? Alla është ka tha poeti. Ka thon i banë 40 alasit u mundsi. Sojit i brinit më volon. Apo, Ajetri Subhanallahu, plak, plak i këshillon drejt. Çiçi këshillon drejt. Yjetari thot knas në ju se na shkum. O valla, po ti i bën 70, po këshilloje more trimin si duhet. Thuj, o kifri gallahu i jelala mos bani haram. Apo, ba, mi po s'ka mor, s'ka mor kur gjopi kësaj donjaje. Andaj shkoj pa pejgamberi sallallahu aleyhi salam. Si e kuptonte gëdunjo? Sprodh. Faoju njerës, kur kush më shumë sonë s'u ka godit. Kur kush shumë unë, më shumë sonë s'u ka godit. Marr në ngushëllim të premteje mërë një ngushtrimet, ngushtrimet prej meje. Gjithashtu, pengamberi Alei Saratës Seram, uh, prej uh, ngushtlimeve që u akadhan uh, sahabeve, kur ka pas dikush sprova, uh, pengamberi Alei Saratës Seram, të gënë gjabiri, se ka shku pengamberi Alei Saratës Seram në një prej uh, të goditurve, ka vdik dikush prej sahabeve familjari, edhe normal, në atë kohë, mund është me, me thanë fjaqë ka s'duhët edhe ka hype nga Mberi S.S. dhe ka than Mosullut një këndërjuve sepse në vajtima një Abo, që thot, vajtim? Allah, ka ndodhë apo që ka thotë, po që në vajtim Elhamdullal Allah në ka rrujt për i vajtimi po kush e din, une nuk e di po e di për i shkrimet për i lezimet kanë than, kuri ka dek djali kanë than, o oh, Zotë merë me dhe muë apo, s'ka jetë masë su mduhet jetë masë tina Abo, apo, apo për i vajtimi qida, qida ka, cil, ka than, o oh, Zotë, shime këtë ke shpi kejtë Ju viga degjëni, degjë djalëri. Ka dalë Allah fikagjë spim, okej. Mos nehasasia. E pemosa kur ka shkuen, si mos i veten ka thon, "Latet o oh, Allah në fushikum." Ka dalë. Mos bani do kur. Ka shkuën jani. Do të më shku ke. Ka tha mos u lutni kundër vetëve vetjuave. Mos u lutni kundër evlatve të juve. Mos u lutni kundër rizme çardhve të juve. Mos u lutni kundër pasurive të juve. Se njëri një Kur'an, një ciklet ka mundësi me ban doaçka, çka nuk duhet. Ka thanë Ali sallallahu alajhi wasalam, se ka mundësi e çolloni saatin ku Allah i pranon duat e shkatroheni. Apo, për shembull, kjo ndodh pas Allahut. Musibet, ban ban fmi apo tere, apo ba? ban mi apo tere. Edhe Allah i çafon ta theft. Edhe Allah ja than. Po sa i thot kush ja fai? Ti ja gethi. Ti ja gethi ditë jumaje e neim djalin. Ço ça dësh të më brit, apo. Kujdes, kujdes ul hujë jun. Se injori thot, po unë se kumsinuë. O ti çdo jumë, çdo ditë. Apo, ai këndri thot drejtit mort. Ku në mar dreçi? E çka, shiko, shprej, shprej këto, po po i tregojm, çashtu si ishin çishinina. Subhanallahu elazim. Si ka mundësi vë Allahu ta ka qiuat e vlad? Njerëzit çka bën për me bën me, me pas e vlad. .كم. Shkojnë operacione, e intervenime, e e e gjithë ato siklete i kanë ti Allahu ta ka qiu pak kur far sikleti, për pak xhurm, për pak siklet. Apo Po me të vdek në ben që aty A ba, që pa më pastaj E ka njës ju ka vdek në ben A përdo e ibnja basi e ka pa njënjën për i shokët vet, vet Edhe To e më remetue Dejvën e vet Edhe ka mëllkuet U të co përtofsh Edhe i vletin e vet Edhe minjera ka këti ma jetë Ibnja basi Va kenel insano A gjullë Insani a shumë A gjullë Me a gjellë i mërpunë Tha Allahu të bare, kjo e tjala Vajede ul insanu Bi shërri dua Insani lutët me dua në shërri Ava, njani i beni musibet Minjarët isha allafdesmo Ka dhalë, ka dhalë Sabër, Allahu gjiluala e don E don sabër Në gjithashtu, pengamberi sëllëm e kapat për të aditës Kër ka shkue në vizitën Da i dikuj që ka pas musibet Tregon umë musibet Se kër ka shkute e bisibet E bashkorti vet Pengamberi sëllëm Uh, o kanë ka ndruaj kan vetëm se ajë kanë çastet e fundit edhe ja kam shël pejgamberis se selam syt e kam shël pejgamber sam syt edhe ka thon in ruha idha qubudat tabiha albasru ka thon kur merret shpirti shikimi e ndjek kur merret shpirti shikimi e ndjek edhe ka mundsi shtonën syt e jesin jesin në fotografi të keqe shembull kur vdes njëri dhe jetë sini çel ka mundsi bëhet pamja trishtuese e pejgamber sam për imoshirëse ka pa e kam shël syt Mos timesin, mos timesin, çel. Edhe kjo ka qen prej e, traditës prej Ram dhe kur e kam Çelsit i ka thon, Allahumma khfil li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyin wa khulfuhu fi aqibeh fi l ghabirin. Ka thon O Allah fal Abi Salamen. Ka kanë mja prej sahabëve pe pyqëmbërit sallallahu alaihi wasallam. Ka thon ngritja dërëgjën, ngritja pozitën te të shkallët të, shkal të, të ulzuarve në xhenet. Ka thon na ata çka kanë bëj. Kujdesu për ta dhen super familash ka mbet ja rbe la ya, ya rbe alamin oqf lena wahu ya rbe alamin ka than o allah fale kta dhe neve o zoti botrave ufsah lehu fi qabri janayavar ya rab se ze vor e ngusht ka than janayavarin dhe ka than ndrichoja ata ndrichoja ata allajta pejgamber alayhi salallahu alajam ktavarezian plot tar plot tar e allah u ban drit me lutjet e mia Më lutet dhe mi ju lutem me Allahu, c'qallahu ti ti ndriçon varrezat tona. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam ka pas tradicë kur u shlembruhën në, shlemrua, në dhe një shokësti smur, edhe pas këtij vdekës ka shkuar e ka vizituar. Tregon Xhabiri, Xhabiri ibn Atik, thot ka ka shku pejgamberi alayhis salam bash me bash me disa shok me vizituar një shok i cili ka pas emrin Abdullah ibn Thabit. i, I njohur me titullin Abu Rabi'a. O qoni smut, shumë smut pe e pe eve. Edhe nat nat smuja kanë rruajet. Kër ka shku, për nga mësëm, me, me e vizituë, edhe e kathirë, o e barabia, a i pismundjës të ma dhe s'ka mujtë asmi i thonë, o aleikumus selam. I së gjaka këtijas, as selamin. A tëre për nga mberë, ale i salam dhe selam, i ka thonë, të munumë, o e barabia, të, të munumë se t'i edhe i smutë, t'ashtë nga të ardhëmë në këtu, t'i me na fol neve, si të mujtë me na fol. A tëre sotë, thotë, transmitu si gjabiri, thotë vëtë s'ku ka njësë me brit gratë, me klifë. Për e, të keshë, të monë, erë për nga mësëram, shumë pëja këthenë, familiari, fjallën. Atër i thë për nga mberi a.sëram, qëtësoj, mësë mës vajtojnë, mësë mës bërtasin. Atër i thë për nga mberi a.sëram, uh, mësë, mësë qani, posë masit vdese. Mësë qani, posë pasi, pasit vdese. Atër i thë për nga mberi a.sëram, mësë, uh, Atajthan pe se pyqëmbërisë sallallahu alejhi dhe nja rasulullah kemi shpesësu se baba i on ka, ma luft, po ka than, salatu, selam, marrë me tin luftë. Po çe usmuen. Ataj i ka thënë pejgamberi alayhi sallallahu alejhi e marr kush për blimin sipas njerit që ka pasur Allahu te barekehu te alla. Ka transmetime tjera se ka qenë mbrakta një luftë, mbrakta një luftë dhe mobilizimit për një luftë. Ataj i ka thënë pejgamberi alayhi sallallahu alejhi që e marrsh për blimin sipas njerit. Ataj konvani rasulullah kim pas çet bërë shahid me tyje. Adari ka than Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, e çka e llogaritni u shehit? Çka e llogarën veç medalë lufta? Adar ka than alayhi sallallahu alaihi wasallam, ende shtat kategori jasht takira jashehida. Shtat kategori njerëzve tet me gjithat çka vdes luftë janë shehitet Allahu te bare kewtiala. Cili është i pari? Ka than alayhi sallallahu alaihi wasallam, ai cili vdes prej murtajes, prej smundjes. Murtaja ka debat te ulemat aq do smundje e, epidemike apo pandemike a uh, meranci është një smuja që i ka rrog 30 mijë sahave. 30 mijë sahave i ka i ka rrog një smuja dhe kanë ndër nga ajo smuja. Mu'aun, paune i kanë xhujit me një një, një smuja e cila ka transmetime se përsam e ka përmend sa ajo ka thënë një hakmori e e xineve. Pavarësisht nuk kemi nat debat. I pari është ky. Katalici i cili vdes në Murtaj. E dyti, i dyti i cili vdes në Dheti. Fundoset në në në Detin. I treti është ai i cili katalaisi sallallahu alaihi wasallam vdes nga dhimbjet e mushkërive dhe koçive. Kur i them koçkat, ajo shkani sot me smundjen e pleuritit, plevit. I vesi kontaktoni doktornë se do të ndemë ditë më shumë bardha. Pastaj ka thënë Alaihi salaam dhe shahidi është ai i cili vdes prej dhimbjeve të barkut. Nëse ki dhimbje të barkut, apo ka jashtje shumë, apo diare shumë, edhe kjo çkaqton vdekje. Këtanullej sallallahu alajhi wasallam shkon shehit Allahu subhanahu wa taala. Zëdhim ditan pa pa balbadhushme. Gjithashtu Këtanullej sallallahu alajhi wasallam i, i dheguri. Nëse tumorr me zjarr e dheg zjari, Këtanullej dhe sallallahu alajhi wasallam shëhit Allahu te baraake ve taala. Teatri Këtanullej sallallahu alajhi wasallam aiçti zihet në në diçka e cila është ra. Për shembull ezatçatia apo ezan diçka e ra prej gurzive, ka thonë se vdes nën rëndes shkon shehit Allahu te baraake ve taala. Gjithashtu Qadan Ali sallallahu alaihi wasalam shehit është edhe gruaja e cila vdes duke lind. Nëse një gruaj vdes duke lindtë fëmijën në vet, ëh, jsonë shehit Allahu te bareke ve teala. Allah i ka thënë të çukta familjar, mos kini frikë, edhe pse ki atu dek në shtratin e vet, ti jsonë shehit Allahu te bareke ve teala sepse nuk është shehit vetëm ai i cilë vdes në rrugën të bare, të bare e Allahu te bareke te bareke ve teala në në luftë. Gjithashtu pejgamberi alai sallallahu alaihi wasalam i di tre ditëve futet te një, një gruaje e cila ka qenë samurë e thrasin me vizituar. Edhe i thotë për nga mbërë a.s. E ka posë emin umë mësaib Edhe i thotë a.s. Ma le ki ja umë mësaib të, të të zëf zifine I ka thonë Shumje tu përpjek U si tu bërë hat E ki një një levizje Jotë kançme Edhe i thotë Allahu mos i bekoft Ja rësullullah këto efe Më këputën Edhe ka shprej fjallë I ka ofendu efe Edhe i thotë që të shpëngjësh preh kur ka ndonjë smujje, shprej fjalë për smujja, apo që sian kush e json smujja, o Zot. Allahu u jeli valla. Do nuk shoh smujja, nuk shoh smujja. Ajo shprej fjalë Zot nuk duhet me i shprej. Thaje Sallallahu aleyhi dhe sallam, mos i shaj ethët. Sepse ethët vin me e pastru birin ademit. e Ademit. Ethët vin me e pastru birin e Ademit, ja largojn papastrën sikur që e ja largon zjarrit papastërin, llumin, arit. Bonia zë kulla morim prej zeve, arrin prej tokës, ajo është plot lule të tjera. Ai pastrohet, çish bazohet i shlohet hekurit, i shlohet zjarrit. Edhe zjari ja hekat pa pastërtën. Apo, vallë se mirë me altan dhe me arri e di këtë, se pa e shlu zjarrin, sik mundi më e dat të kulluarën arri, prej asaj që nuk është arri. E Allahu gjasi e, e, e pastrum birin e Ademit, ja shlon edhat. Edhat e pasojnë birin e Ademit. Andaj thalla sallallahu alaihi wasallam, mos i shaj edhat sepse të pastrojë këtë. Edhe rasti tjetër që pejgamberi aleyhissalatu sallam i ka shkuar njëri prej sahabëve vet, tregon Abdullah ibn Abbasi, thotë kemi shkuar me pejgamberin tani nomad, u qoni smut. Ka hy pejgamberi sov me vizitëu dhe i ka thënë la bes, tahur inshallah. Ka thënë do von kaluse, kaluse dhe pastrim për tyje. Atar i ka thënë tahur me von pastrim, u gjufti me me, me jo pëlçim. Do çfar pastrimi? Atar ka thënë kela, kurse si. Ka thënë kjo smuje Po më hip e po më zrip, po më shëtëson shumë. Ka thonë, ala sheikhin kebir të ziru lë kuburë. Ka thonë, i kanë ardhë këto ethe, këtë smuje, një plak i të ranë, kanë me qëtë e vorë. Atër ka thonë, sallallahu aleyhi sallem, fëna am i dhenë, që ashtu që shpëthu ti, edhe kanë ndrujit. Për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Dhe ka ndrujet nga, nga jo që ka e ja ka mund prej mos ngushtimi që e ja ka bo, e ja ka bo e vedete Gjithashtu pengamberi sallallahu a.s. e ka post tradit që nëse dikush ka qeni sëmur Apo i godit, apo i plagost, ja ka larguar të menduar i të keq Ka than pengamberi a.s. e në hadith As njani pijuve mos të shpesoj e vdekjen nga do një zorë që i ka zbrit Nga një zarar që i ka zbrit, nga një vështisi që i ka zbrit Ka thamë, e nëse së nërej pa ba doa, le thoje që shtu O Allah, njep jetë, dërsa jetë, është kajrë për muhe E ma merë shpirtin, nëse vdekja është më kajrë për muhe A më stuju në vdikja Ka thale, ka mundë që si Allah u gjitha e banë, më kajrë se ajo Apo, andaj, gruja e bu selemës, o mu selemë Kër i ka shku pe nga më beris e selemë dhe i ka thamë Sabër, më stuji të qka, qka zbotë, qka, qka zhutë me thamë Ka thonë, lutu Allah me të shpërblim me më kajrë Si di e tjetës Edhe ka thonë, unë um më sëlleme E di me zërë, unë um më sëlleme gruja për ingamberi sëlleme Para sa e ka posë një burë tjetër Edhe ka thonë me vejti një, ka thonë Ku ka me më ma kajrë mas burit të temë? Zma, s'ka me më të mirë se këmë Thotë, a unë nuk e kësha ditë Se të Allah ja me shkruj me gruja për ingamberi sëlleme a, a unë, o sugutë Ta për nësë Man, ma morë shpirtin Allah u gjësës bëhë të kajrë Jo, ka mundës i bëhë të kajrë Sepse Allah u të bare kjo e tjela edon, edon sovrin, edon sovrin shtup, E donë, e donë sabrin E donë sabrin e robit Gjithashtu, djetarë kanë thanë Nëse njeri ju Goditët më një sprov Që ja mërë mendja Se ja prej këfejë Kanë djetarë, përja shtohet doaja me vdik Alejot me vdik, thot e borera Thot e borera Une E kur sahabe, ruk, zveti, ka ndodhe sa fit në pejsabë, ja rrok sahabët mes vetit, ka baur doa ka thon o Allah merr. Marmash bird. Apo sahabët e, disa tabin që janë von atje an Judit, ka sikon mucë e baur raid, kanë kallzuar diktin. Çka e baur raid ka kallzuar? Ka thon pse sa muslimut me vdek, ka thon nuk kish kia dit për ta. Ka thon kia dit është kur të veten ismuja. O Allah u di kanë prej evladve, apo të vdes dikush, sprove donjës. Ka thon unë po tutna për feën time lejot njeri kërtu të të për frejnë e vetë, në më nëse e mërmenja, se ndodhë fit në e madhe, edhe ka mundësi në shkoni manja ti, banës shka, zotin arujt, atar lejot një dhënë jara, merëm, merëm për në për në se me ndodhë kësë progë, a naj kërë ka, ka shku me po haqë, omër këtabit, edhe ka pa po shumë njërzin në pushtetin e vetë, edhe ka ndodhë dhe disa prej fit nëve, edhe ka shku e në haqë, edhe ka po Ka thënë, o Allah, jam shtinë mo shumë. O dha ufet kuëti dhe më janë dopsuar kuvetet e mija. Së kam kuvet. O në tësharat raijet i, shumë popëll kam me udheqë. Së mujë me udheqë kejtë ta. Pasën ka thënë, Fëk bidhni i lejke gajra mu dhajje inë wala mu fërrit. Ka thënë, o Allah, mërë më shpirtin duke më senu në neglijën dhejteje. Lejohët me bo njeri duha, Më jamurë Allah u gjelua shpirtin në sajtë tutët për fitne. A ndaj prej ulmave i cili është i shquar shumë në mesin uh, e muslimanëve, keq të ha ditë që e bizoi na transmeton Buhariu, transmeton Buhariu, a, që Buhariu kushakon lazer, e ka gazolin në një, një rast për Imam Buhariun, a, uh, Imam Buhariu lazer ka shkuar një ditë për detyrë uh, në një pjesë të Afganistanit të Sotshë, uh, sepse Buhariu jepi asaj pjesë, Bukharas. Apo pjesa që lëshohet nga Afganistani i Sotshë. Edhe e ka thirrni Hoxhë Misafir E ka dhënë Ibn Safir, Imam Buhariu, Imam Buhariu, 904 mot mboi të të sa ti ka pa po kjo, kjo dunjë. Nzansi i Muhamedit ka thënë, rahimahullahu. Edhe kur e ka thirrën Ibn Safir, ai hoja ka mendu pi larg se Buhariu nuk ka çaj të madh sa ka ndonjë njerëz. Ai ka dal nami Buhariu Buhariu, po gjithë bë njerëzit, plus hoja go. Edhe u kon hoja li sunetit. Edhe kathir, misafir, hajti, ka thirrën Ibn Safir, hajde ka dalma i dersa te veni ju. Kur ka sku te veni ati Pas më të mi veta i ka ndalë me e prit Pas më të mi veta i ka ndalë me e prit Vesh me e prit Kone ka pa po ki ho që që e ka thir I ka rap i shman Kënë ka thonë Ky kye, e mushi qyteti Ka moj dersu shtu numri I njerës që ka narë Të pranishëm Atare ka fillu e me E mori zili Edhe e ka pa po një loj Manovre Që t'ja hupe namin U shtu a njeri është I që di që më loj Allahu në rujt E dhe një rujt zemra tona E Edhe, qëko, vete ka thirë, dhe së në ka durup namin e tina. Atërë që ka ndonë, ja ka po një fitne. Edhe, ka dalë për venit, ja ka morë këtë në zanësat. Veshtë ima muslimi i ka mejtë. Këtë ndërgjani, Bukhari ju muslimi. Këtë muslimi, këtë me përmeni historinë e tina. Muslimi më haqqëqë, për e djetarëve të muslimane. Veshtë që këtë, edhe ka shku me një katonë dajve të vetë. Edhe, thë në zanë jani si mufal e vonte o oh allah marr ma shpirtin o oh allah marr ma shpirtin se, se jam te duru pa faj gam bodam ande sa njerzit ngarkuam mezi pa faj e ka mundi di kush te thot ja rab lutet si imam buhariu çish del keme farftire del pa para zotit qe lexhelalo a kini bosh pas çish shoi na fjal ka mundi di kan ne london vllo ka mundi di kan japan pilim jeten ka mundi di kan e bash moshkaktar vzekes dh apo ruja at fjal Rrujë O njëri thot O unë që është to menova Po ti menove Po ka njerë s'ki i men Nështë t'i se ke menu mirë Shikok i hoqë u kanë Ja ka ranu ka thot O Allah merë ma shpirtin Thot t'une e moshirove Thot o hoqë Ka dale Ja jo. Thot edhe vdiq Thot diveta Ja ke na falë gjënazën Diveta veç Ja ke na falë gjënazën Apo pi familiarve I treti imam muslimi A e njësot dikush Mbot Iman Bukharion Se sa so imam Sko Pa u konë që ki Bukhari unë s'ka fe He ke Bukhari unë s'jetë pa fe Që ki njeri ka vdek Me tre veta që ja kanë falë gjë nazën Pse? A dhe ka nëndjetar lejot nga argumentit të shumëta Që njeri unë së tutët për fejnë e vetë Me thanë o oh Allah Merëm para se me më godit s'prova Nërsa pengam berë e lejtë sëratë O oh Allah Kur do mi s'provu do njerëzi Ha? Fa që bidhni i lejke gëjra meftunin O oh Allah merëm të ti pa më s'provu muja Rabbel që a lutë për nga mberi sallallahu a.sallam, dhe kjo është për argumente se për nga mberi sallallahu a.sallam e ka lejuar që njeri ju të, të lutët me diçka e cila e cila ja teston dhe ja, ja bjen në, në test fejen, fejen e tina. Druhove zërka dhe shumë prej argumente që për nësëm i kanë gushluar njëzit e sprovuar e përmenën me dhe rasin e gjaferit kër i kanë druhjet fmite vete dhe ka shku i kanë gushluar edhe ka qajt për, për djemë që i kanë medjë, a o azvat Jafer ka cin joli o az ping ambere sallallam edhe nana vet ka artu kaj te peigambres sallallahu ka than jar sulallahu ka me te yatima edhe me sallallahu ka than mos e ki gale se un e rujt te yatima un jam kujdesari te re ne dunya edhe ne ne ahira gjithashtu peigamberi sallallahu duke e rrit sprovon duke e rrit sprovon e yatimit peigambelallaj sallallahu ka than ana wa kafilul yatim hakeza ka sallallahu une edhe yatimin xhenati jana chto Të transmitusi e ka që gishtin e mesëm Edhe gishtin treguas Gishtin treguas edhe gishtin e mesëm Ka thonë, a i shkaj arun jetimin Se jetim është ran Jetim në sheriata është a i shkaj s'ka bab Jo a i shkaj s'ka nan Jetimi është trove ran Apo, ka thonë a lejësën a dhe së ran Ku është kujdesit për jetimin A dhe obesimtar A i me mund gjenet që shto, këmëshi Apo, sa është e madhe me rujt një jetim Sa është e madhe me, me rujt një jetim. Nësa ka thënë në hadith tjetër ka thënë Allahu selam ai i cili kujdeset për të vejën, ai <tali> so i cili i ka vdek burri, dhe ai i cili kujdeset për ijetimin edhe fukarajën, është sigur ai i cili lufton rrugt Allahu xhelaluhu në në uh, luftë <tali> me pjesme me trupin, me trupin, e vetëm ndërsa në, në hadith tjetër ka thënë Allahu selam ai i cili kujdeset për ijetimin, edhe kujdeset për të vejën, është ai i cili fashdhimi shfalet natën, edhe agjeron ditën nafile. Osprova e madhe. Allaj është, është uh, thirrje nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam që njerëzit, njerëzit të kenë kujdes për për yeti. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam uh, ka thënë se i ka ngushëlluar njerëzit kur i kanë, kanë humbur parat. E ka pasur me sam ni shok, e ka pasur se në Suhej e, e Rumi. Ka piromag ve ka pranuar feën te Muhamedi alayhisallatu selam. Kur ka ardhmë në Mekë ka bë parë shumë. Ka bë, po? ka bë po parë shumë. Edhe i kam shëj parat. I kam shëj parat. Domthoni kam shëpër ballë sikur çite shi punon njerëzit por raste të vështira. Kur ka i ka dhënë Allahu leje Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me me, me bë domon hijrat në Medinë, ka dashur me bë hijrat. Me shkuutë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe çka ndodh, ë tu dol, po mëso ka dol me Ubekrin, e ka gjum rastin. Edhe ki ka dashur me shku me pejgamberin alajhi wasallam. Ka ndal do, do Koresh rrugës që kanë thonë skati me shku. Kthao pas. Edhe tu kthi, ata rulla kanë ngjatë, kanë zonë më lart. Edhe janë dalë me fletë. Janan me flet Edhe kër janë qupi gjumit Kjo ka thonë Qka thonë i beburë Ashtu ashtu edhe jo kene i dertë për pare Ka thonë i kam unë e do paret më sheftën meke Ka thonë altan Të mundë që i kam ledhë Ja uap Hajtë më singon ju ato pleshtë të korejshve Shlom një muhe Abo se ukon Një shindeve Kushe bje Muhammed në gjallë Një shindeve Një devë dhe zera o 5.000 euro Derin 20.000 euro Derin 40.000 euro Ëshumzoje ti 100 dere, 100 deve here, 10000 ora. Sa kanë li për kokën e tina? Apo? Çikom. E kanë li këta. Ka donë dishka? I kam do para unë. Ka dën ku i ke para sipas ke para me veti. Ka dën u ju shkoj ju shkoj te venët ku i kam. Kam vetëm bes mes mua dhe juve. Ka dën ja hapse të parë. Çka i kam? Am lironi. A do nuk më spiononi? Ka dën po. Edhe ka dën tita jap në kese, ti te jap në kese, altan komplet. She i kam punuar gjatë gjatë gjat jetës së vet. Edhe ka shkuar. Kan shkuar Tinza, edhe ja ka kanë qet çeti ku e kikeçën, çeti ku e kikeçën, ka thënë dhe shkonit te filangruja, i kënë ne do alltaç aty. Merrën vetë ato. Qet par di kanë qalo. Veshtesat ja kanë lënë. Edhe ka, ka shkuar pas pejgamberit sa selam. That Suhejbi, kum shkuar ta zao pejgamberin tuin Medinë. A mund shëvon apo nuk sa A ka dash mallin sa. O zaket kapitalin e kanë qalo. Merrë. Apo. Ai ka muidë ballë manover. Këtë thonë e shka më zunën Unë e dha është munin Se mi dha unë këtë parët A i të bëhatë rast tjetër Këtë parët i ka dha Edhe thotë Kër e zuna pengamberin sallallim Edhe kër më pa pengamberin E minë më thotë Minë më thotë Rabi halbej'u Ja ya eba jahja Tha fitove O oh, suhejp Fitove Tha i thashja Rasulullah Kur kush më m'm ka takue Edhe kur kush se di që ku marë Ka thonë Atë ka ka dhush Ibrahilia Që Se më përgëzove? Ata re, thotë po, ka zbitë fjallë Allahu gjelë gjelalu në suhejbin, në surën el-Bekara, ajeti 277. Shiko, ajeti i cili fletë për një romak, Bizan. Ka orë pi romakve, e ka pranu fejën të Muhammedi sallallahu aleyhi vë sellem. Thotë Allahu të barekja vë tjala, wa minë në nësi, ka do njerëzi, suhejbi, jeshëri nëfsehu bë të gaa e më rratin laë, E blenë, e shëtë vetën Me fitu kënatësin e Zotit Allah i të kaqu të pare Vë Allah i së të kaqu veç me hangër Të i kaqu me blej e gjenetin E ki pa ti kur ki pare Blej në diçka Të i kaqu Allah u parën me blej gjenetin Po se blej ve gjenetin Shikok i njeri kitë parët i ka dan Qëkoj e të Muhammed a.s. Ka zbitë Allah u ajetë Pre njerëzve ka që me parën e vetë E ka blej kënatësin Allah u gjillu ala E Allah u thotë në vazhdim Wallahu ra ufën bil ibadë Allahu shumë i më shirë që me robrit e vetë. Qika, përsa për me kanë gushluhe. Sa o munuhe kënjeri? Je ja pare, i ka ti andej, vetëm ta fitoje shpërlimit e pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, e ka posh zakon që kër i ka vdejt dikujt djali në luft për i të rive të muslimanve dhe ka arnë nëna vetë, janë gushluhe të Muhamidi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, përsa me i ka përgëzuhet. Sega ard nëna e një djalit i cili e ka bos emrin Harithe Ibnu Suraka. U qon djalëri. Në Mekë, e Medinë kur e ka marr luftën e Bedrit, apo e kinë punën luftën e Bedrit, sahabët janë munua me zon bunarin, mos kanë ujë, mos kanë ujë paganët. Çka ka ndodhur? Edhe njëri prej sahabeve shkonte ujë. Shkonte ujë i muslimanëve. Një sahabi tjetër Kujton që ka mrit e ujë, nishka, një shka, një pagandë, edhe e nëzirë, si gjetën edhe e gjurë. Kërë e rokë, shoki pengamberi, sësëllë, gabim, e ba, gabim, e kanë zonë bunarin, dhe ka arë kjo sahabit, të more ujë, një sahabit e ka dhonë, ka menu që hinit dë njani për pjarë mikut, kje e ka more e ka gjurë, edhe e ka, ka rokë, sahabit e kanë të që gjetës, kan, e kanë precisë, përpikë se e kanë trajtu vejtën për këtë aspektë. Edhe vjen nana e vetë e mërvesh Edhe i thot, ja, Rasulullah A për më ka zonë për djallin temë që au vra A unë gjennet e të bëjë sabër A thot, a mësot nukën tjetër E mështë nalë në të kajtë Të vajtoj mirë të vajtoj, se kam bëzë djall A thar i thot, pengamberi ale i salat Vaj haki A u e hebil ti Ka thonë, mirë për ti Vaj hake, përdo, mirë për ti A rapët edhe për gzim, jo vesh për kuku për ti. Ro, e, e Ka thonë lumja ti, at ka shlumenja, apo at ka shlumenja, ka thonë a huwa jannatu wahidatun hiya? A bësh jënatë ka Allahja? Innaha jinanun katira, Allah ka shumë jënete. Wa innahu la fi jannati al-Firdaws. Ka thonë djali jote ka rrug Firdosin. Çiga? Pënsa më ka, çe çuë djent e nanat e djemët që kanë dek? lutme pe pyegambërin sallallahu alejhi dhe sellem ka thon a vesh nice jannet as e ka allahua allah ka shumë jannete e djali i jote ka e ka rrok firdosin elus pe allah inshallah do na vën prej atyre sot hinë në firdosin allah te bareke ve taala gjithashtu peigambëri alejhi sallatu selam e, e ka pas prej traditës që ë ti ngushllon sahabët me me punën e vet ditë për ditë ka hëni shoku i peigambëris sallallahu te peigambë sam dhe o kon shumë i smut edhe i ka thon ja rasulullah a shumë po dëm krija ka thon pum Po më doke sikur po dhem krya e dy vetave Ka thonë po Më më dhem krya pësat dy bura pëj uve Inni u aku Kërë gjulejni minkum Më më dhem krya sikur dy vetave Më më param në, ti me të adhane dhe një dhim të një tjetër Këtër plas krya edhe një dhim tjetër Apo, qikopë e më sam Gjështë sanë që e ka vujt E ka vujt dy her A në dhe ka fol, sa por Sa fërës unë, unë alë më i ranum jam Apo Po, no, përveçse nuk ka diçka, se dikujt i ka se dikush më than, "E leta mi thav valla dikujt ati ban sabur." More veta i ka heq, veta i ka heq. Andaj njeriu kur heq edhe vet, i thotë te teatrit ban sabur. Andaj ka qenë tradita pejgamberit aleyhissalatu vesselam që thegvat shumë, ka thënë mua m'dam kryja sa dy veta për juve. Andaj sabur bani. Bani sabur jo. Dhe gjithashtu aleyhissalatu vesselam e ka pas tradit që ti njit musliman kur të ken sfrova, që ta gushllon vlavin e vet. Ka thon pejgamberi aleyhissalatu vesselam nuk ka asnjë musliman që e ngushllon vëllahun e tij musliman, por sprovën që e ka godit vetëm se Allahu u jelona e veshme teshat e nderit ditën e Kiametit. Apo, dorasot musliman top topa. Allahu na më fto, na më mëtopte, na drejtoj ya Rabbul alamin. E shafti kanë që ka sprovë, ngushlloi Allah. Ngushlloje. Apo, ama na e di çka kërash as të telashën. Po mirë ka pajs, ashtu ashtu. Ç'ka mirë? Ç'zimit. Si An ibn qayme ju thot Në me deri gjusë se likin, vallaj nuk kesh dikush me një sprov dikujna. E Allahu t'ja merë shpirtin para se merë dzuqa dikua konaj. Mos qash me sprovat e njerëzve. Që qëpar Që dhe sprove qofta jo? Apo, qëpar dhe sprove qofta jo? Muslimanët e parve zë mbulonin. E ku mën sprov? Nda sprov feje, nda sprov gjunahi, nda sprov, sprove kse të njoje, ngushloje, thale i salatë dhe seram, nuk ka dikush. Që, e ngushlon vlavin e vetë, S'u ka kalot edhe kjo. Apo, Allahu i do sa për li. Shpraf jall të mira, apo? Allahu e vesh me teshat e nderit, që domethënse veçaj ka nderë ngushllon teatrin. A njerëzit e pandashëm vëzën? Nëse pandashëm keshin. Nëse pandashëm çka thon, le ta shijojë tashaj elu salla Allahu insha Allah tiruan zeymat tona tiruan nderr tona elu salla Allahu te barekeu Allahu jil wala nodna ban model muhammedin sallallahu alaihi wasallam ne jota vogul e jota madhe elu salla Allahu te barekeu Allahu jil wala nail sens prova te sai bote e musalla Allahu te barekeu te ala che te jetojm n hiena kuran n n hiena sunnetit peygamberit sallallahu alaihi wasallam elu salla Allahu te barekeu Allahu jil wala ajrin tona Allahu te ban qabul elu salla Allahu te barekeu te ala Allahu jil wala namoza tona talavite tona lutite tona allah u jilat e regjistron në regjistrin e veprave të mira namoza allah te bareke vetala cha ta nzam natën e kadrit aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafururrahim alhamdulillahirabbilalamin